Болейн поступово заспокоївся і почав міркувати. Так, напевно, він зможе це влаштувати. Королева кілька разів відвідувала його вдома на вулиці Нонедєр, і він спробує домогтися незапланованої аудієнції в неї. Адже його донька Анна є наближеною до її величності. Та все ж він був розгублений. Модний плаский берет Болеїн одягнув нікого. Сунувши на саму потилицю, виглядаючи при цьому якось злякано. Брендону навіть стало шкода його. Заспокойтеся, сер Томас, адже я ризикую в цій справі більше за вас. Та повірте, у мене в цьому вже є певний досвід. Пам'ятаєте у Хоглі, коли ви вдерлися до мене, коли ще на світ не зайнялося? Отож, мері Тюдор тоді була в моєму ліжку, а ви так нічого не помітили». Болин тільки здивовано закліпав очима. Брендону довелося відволікти його, звернувшись із більш буденними питаннями. Скажімо, чи не бажав би сер Томас розпорядитися, щоб його гостеві принесли чистої води? Не можеш, новоявлений герцог Сафолк, постати перед королевою Францією в такому неналежному вигляді? І якщо можна, щось із одягу, бо його гардероб пробуде тільки за кілька днів. Тож, де йому чекати на її величність? Бажано, в якомусь затишному місці, де він міг би непомітно зустрітися з королевою. Болин заметушився, віддаючи необхідні розпорядження, водночас напружено обмірковуючи, де влаштувати Брендону зустріч із королевою. Це вже складніше. У будинку багато слуг, а зайві свідки їм не потрібні. Що, коли це приміщення буде не зовсім належним? А, дарма! Тоді він попросить герцога Сафолка розташуватися в задньому приміщенні будинку. По суті, там склад, де посол зберігає свої дорогоцінні меблі. Поставці, вигадливі столики, кушетки, розкішні крісла. Звичайно, це не відповідає високому титулу гостя. Але якщо він прибув інкогніто, то не можеш посол надати йому власну спальню. А на склад майже ніхто не заходить окрім прислуги, що зранку там витирає пилюку. Уже прийшовши в латурнель, викликавши доньку і попросивши її влаштувати йому зустріч із королевою, Томас Болин досі ламав голову над причиною від відвідин її величності. Чекати йому довелося досить довго, але він був навіть задоволений затримкою. Болин вигадував і так, і сяк, що він скаже – а згодом просто почав шкодувати себе. Бідолашний він, бідолашний. І поталанило ж йому опинитися між молотом і ковадлом, між волею двох королів. Ах, ця посада посла, така почесна і така невдячна. Мимоволю він згадав іспанського представника при дворі Генріха VIII Дона Карозу, який був там посміховиськом практично всього двору з легкої руки самого ж короля. Кароза хоч нічим не ризикував, йому ж Болину запропонували стати звідником, гіче їм, з вискочки Чарльза Брендона і королеви Франції. Із найсумнішим виглядом Томас Болин сидів у передпокої королеви, спостерігаючи за пажами, покоївками, камеристками, жвамами і заклопотаними якимись правами в цілічені дні, що залишились до коронації. Із-за дверей часом долітали голоси самої мері, герцога Франциска, його сестри, чувся їхній сміх. З уривків розмови Болин зрозумів, що вони обговорюють коронаційне вбрання мері. Франциск вважався неабияким знавцем і цінителем мод. Маргарита Алансонська славилася своїм смаком та елегантністю. І молодь, вочевидь, не хотіла переривати розмови через несподіваний візит Другого посла. Тім паче, зараз ще ніхто не знав, що вже через день в буде відкликано, і Болін оседає його місце. Ризиковане місце, як виявилося, і сер Томас молив Бога, щоб королева встигла збедужити до Брендона, щоб не кинулися на його поклик. Хоча, як що, слова Чарльза про те, що сталося в Гуглі, правда, на жаль, Болин підозрював, що це так. Він надто добре пам'ятав, як Мері Тюдор бігала за Брендоном і ледь не занапастила через нього договір із Людовиком. Нарешті з дверей покоїв королеви з'явилася його донька Анна, зробивши батькові знак увійти. Він побачив манекен, на якому сяїла розкішна святкова сукня королеви соковитого боскового кольору, оксамит, пишні рукави з горностаєвою підбивкою, золоте мереживо, візерунчасті розсипи дорогоцінних аплікацій, мерехтіння перлів. Навколо, стоячи навколішки, ще клопоталися вишивальниці, оздоблюючи сукню, намистинками, поправляючи тасьму і галуни. Сама королева стояла разом з Маргаритою Франциском у нічі вікна – Усі троє сміялися. Помітивши Болейна, королева з очевидним небажанням відійшла від веселого товариства і, сівши у високе, схоже на трон крісло, які зручні поруч, мимоволі відзначив Болейн, поставила ноги на низеньку лавку. «Я слухаю вас, сер Томас». Він почав ніякого мимрити, що, мовляв, хоче зробити своїй співвітчизниці королеві подарунок. Щось із меблів, але ніяк не вибирає, що саме. Є в нього і чарівний столик з дерева лимона з дорогоцінною круглою стільницею, на якій шари дерева утворюють зображення павиного ока. Є тумбочка зі слонової кісти, оздоблена позолоченим візерунком у вигляді дельфінів, що переплітаються. Є підвісна різьблена шавка – з чудовими металевими арабесками на кольоровому тлі зі шкіри і оксамиту. Про меблі Болин міг говорити натхненно, як поет. Королева дивилася на нього трохи здивовано. Він остаточно розгубився, пробалькотівши, що буде краще, якщо її величність сама прибуде до нього, вибере. Ні, вона ще не розуміє. Справді, королева не розуміла, чому саме зараз, у розпал підготовки до коронації вона повинна все покинути заради такої дрібниці, як самі вибрати подарунок. Однак було в нещасному обличчі Томаса Болина щось таке, через що вона здогадалася, що всі ці розмови про предмети обстановки не більше, ніж привід. Послу, просто необхідно щось повідомити їй наодинці. Вона люб'язно вибачилася перед гостями. Жестом відпустивши слух, у кімнаті залишилася тільки Анна Болейн, яка гралася з собачкою. Але сер Томас, як і раніше, говорив нісенітниці, часом кидав погляди на Анну і легенько кивав у бік дверей.